eta Luoko bost agastatzen ondotik iharddokitze azkarga asteunda juntatan eta orain noosegituko du. Bereala jendea mobilizatudan nombre jaundian eta salaketarik baizik ezta heldu denetarik eskualeriko edo urunagoko, Michel Tubiana giza eskubideen ligako president oia eta Cecil Duflo deputatu ekologista entzunenditugu, foro sozial iraunkohak biltzare ideki bat ere egin endu eta bestalde izanen dira ere oraino elgarretaratzeak. Euskararen erakunde publikoak eta ekak segitzen dute heldu den, helduen Euskaratze formakuntzak koposatzeko, inkesta bat izan da 2008an hizkuntza politika egokiago baten egiteko, eta helduen Euskarazko formakuntza oraino gehiago azkartuko dute helduen urtean. Eta pilotan, Xabi Alkasena, Patrick Ozafren, Baigoriak, Xapeldun eskuaderiko Xapelketako finala, Eremandute Atzo, Mikel Poetze eta Ion Iturbe, miarristaren kontra, Berogoieta Hogoieta Zazpi, Estela Eresizan eranendauku, Patrick Ozafrenek. Eta aroa zurekin katxalin goizuntan hotza. Eta bai zeropetik bigraduko temperatura agara ziuntan Eta temperatura gorenak hama eka, hama inguruan goiza biziki boi eta iguzkitsua eta txaldean biziki tapatua. Eta euriturkia batzu heldu den gaueko, itzemaiten dauzki gute, haurik Eta luosonegin bostarrastatzen ondotik, denetarik bostak altsatzen dira salatzeko gertatia. Michel Berroko-Iriguen, Eskoaleriko Laborantza Gambarako Presidentoia. Txetx Echeverri, Biziko Arduradunetako bat. Beatriz Moll, Kasetaria. Michelle Bergunian, Iruleiko Sotoko Sortzaileetako bat. Eta Stefan Echegarai, Etxe, Kasetari Kameralaria. Iduriz beti, Bayonako Komisarri aldegian dira, baina negun pariserat ere manak izaiten ahalita izke. Larun batean, laumilako bat presuna Baionako manifestaldian atzo ere donian egarazin, animaleko jendea bildu zen gaur ere bi hitzordu emanak dira, loxo eta donian egarazin, eta bestalde, we sign it internet gunerat joanez sustenguzko izenpedura emaiten ahalda, bakearen artisauak librazik helburua da hamar mila sinnadura biltzea eta jada atzotik kasik erdia bada bildurik. Jendarte zibileko bost kidegorik bake prozesua itzinrazztekon aritzinarazi nahi zutela etaren armmen suntsitzean parte hartu Frantzia eta Espainiako Estaek ez dutelarik zeus egin nahi alderdi gusietako hautetxiek eskolegiko edo estadoko personalitatek sindikat eragi eta bestek iardoki dute Michel Tubiana gisa eskubideen ligako oresko presidenta ere Lucion Isambearrazen Cécile Duflo Pariseko deputatu ekologista eta Frantsiako ministro Oya ere a chal da biak entzuten ditugu Nous avons euh, priact du fait c'est impossible de ondor gubernament espagnol e francei la volante unilateral de lutea de desarmei. Oartu gira, ez inezkoa dela, frantziak eta espainiak gobernuei ulerhtaraztea etak desarmatu nahi duela. Ondorioz, ekintza bat egindugu erakusteko konkretuki desarmatze borondate hori badela eta bide hori hartu behar dela. Tamales, espainiak eta frantziak gobernuek ez dute deus entzun nahi izan. Simplement, gubernament espagnol e gubernament francei Malheureusement, un peu comme on pouvait s'y attendre, euh, non n'aurions voulu entendre. Je pense qu'il une opération de, de désinformation et qui est... Euh irresponsam par raporos ongeu. Zer plusk amabroglio, zet un idiosi. Enfin, le le procesus de pekka etan gaji, ilekonu. Par... Nazmendu bat baino gehiago da, zozokeri bada. Bake prozesua ezaguna da, niaurek parte hartu dut, 2008-ko azaruan Parixen eginden giza konferentzian jokar jox eta beste pertsunalitateekin eta badakigu prozesu horren azken eta petariko bat armagabetzia zela. Beraz, ez da nazmendu bat. Hori jende jendeaz da, eskandalagarria. Ce pas un ambroglio, c'est du foutage de gueule pour être impoli et c'est scandaleux pour être poli. Hala, Cecil Duflo eta Michelle Tubiana entzunditugu, eta Foro Sozial Iraunkohak luoson gelditu bost lakunekin elkartasuna dierazteaz gain, beren ausartzia eta bake prozesuarekin erakutsi duten engaiamendua amendua gora ipatu ditu, eta hunekin batera bi gobernuen jahera trabatzailea gogox salatu du, egun bake bideak bai honan deitu du bilkura bat idekia eta horretu Hortan parte arsenal dute nahi duten guziek, Agus egnan, Foro Social Iraunkorreko koordinatzailea. Bueno, mi aspecto, bi aspectoraude horren, eh? guralde batetik gure prentzagirian eh, txalotu dugu eh, bost pertsoneei horien valentria, eh, ze eh? taizan duten eh, ausardia holako iniziatiba zibil bat eh, egiteko jasar modena horrean eh, eta bestaldetik zalatzen eh, dugu bi gobernuen jarrera hostopatzailea, 5 urte ondoren haieteko konferentzia 5 urte ondoren eta haieteko Eta planteatu zuen bere erabakiatik, e, iniziatiba sakon bat marzan planteatzen duten, nizatzen eta bi estatu hartzen dute jarrera bat, e, e, e, bueno, pozaz topatzeko. Bakebidea elkarteak bilkura bat antolatzen du, ondoko egunetan izanen diren mobilizatze eta ekimenen inguruan hitz egiteko, hitzordua emanada haratsaldeiko zazpionetan baijonako elkartean egoitzan. da. Eta iardokitzeekin segitzeko bez berdeen arduradunak deputatu zenatu Jakitaniako Kontseilari handana bateek ere salatzen dute gertatzen dena batzua ipatzeko janik jado hau president Frantziako president bozetako hautagai dena Jean-Louis Paès Akitania berriko eskualdeko kontseilaria Alice leizia geza eta Jean-François Blanco jok ere Akitaniako Kontsil Elariak direnak, Cecil Duflo beraz, Enzun Berri duguna, Bayeta ere, Jean Lizarra, Idazkari dena beraz, Akitania mailan. Beste iardokitze eta garaziko ikastola karastatuak izan diren bos presuner bere sustengoa ekarri nahi die, alainan, txiloketa horiek ikastola unkitzen dute Stefane Txegarrai, etxe eta Michele Berroko irri guen garaziko ikastolako haur batzuen aita eta aita direlako. lako, beren engai amendua du garaziko ikastolak, haur eta ondoko belano giro baketsu bat segurtatzen cen bajtů. Bestalde horai, suia lotu da gauntan amikuzeko amenduzeko etxe batean, suia etxe hortako suik eta negiteko lekutik abiatu da, etxe haxalbatua izan da, baina ngea barreatu da etxe guzian eta desmastiabatzu izan dira, etxe hortan bizidiren bi presunek ez dute deusukan, familiak hartu ditu, goizeko lauak eta laurdenetan deituak izan dira suiltzaileak, dona paleu eta maulekoak, Hanzi denne. Igandetako lanaren salatzeko lab sindikatak elgarretaratzeak egin ditu atzo saltegi haundi batzuen aitzinean, egia ejan egu behi aitzintio hunta nahinitz baziren idekidik, amendu ze azpahne senpere eta donian eloizunen egin ditu salaketak, igandetako lana segitzen bada usaiakoa bilakatuko dela, saltogi haundi hauen politika salatu du gero eta langile gehiago direla prekaritatean, La baie courbe l'éco-commerciale typienne de Fenchach hartzendo biktima direla Aekako helduen euskaratze prozesua zinkestabat ere mandu euskararen erakunde publikoak Iker eta euskal kostaturi elkargoarekin 2008o abenduan ere man izan da Bosteun presunen artean, inkestaren emaitzak aurkeztu dituzte berriki Zek bultzatu ditu iparaldeko helduak euskara ikasterat Zek justuki trabatzen du erakaspena, xeetasunak marga forestie Iparaldean, aekak dituen amasei zentroetan, mila bat elduek euskara ikastendute gaurigun. Izkuntza politika publiko obe baten eramateko inkesta bat eramandu EPEC euskaratze prozesuan diren ikasle elduen artean. Inkesta hori kantitatezkoa eta kualitatiboa izan da. Lehen zenbaki esanguratu bat bosteun galdezkatuen artean euneko berrogeita laua ez da euskalejikoa. Se eta sunaka maia behirekin elduen Eusskalduntzearen arduradula da aekan. Oartzen dira erdia bederen jato giiz eztela Euskal Egiikoa. Motibazioak bi motakoak dira badera motivazioake hotzak instrumentalak, lana atsman kultura ezagutu eta gero badira motivazio eh, intimoak egiten zuten, familia transmisioa begeskuratu naia begiz eraiki naia transmisio hori. Euskara ikasteko askoren nagazoinak haubel dira. Euskal Legian bizi eta integratzeko naia, euskarazko kantuak eta edabideak ulertu edo eskolako lanetan haien aurrak laguntzeko gai izan dute. Formakuntza burura eraman dutenen artean, kasik euneko eunak apresiatu du, bereziki giroaren zat, hauen artean euneko larrogeita ama aski ongi edo ongi ulertzen duela euskara, errandu geroztik. Aldiz, formakuntza intzin jadanik euskara ulertzen dutenen artean, hobekuntza apalagoa da, euskara ulerzen tik mintzatzea pausua orao zaila egidentzaileako. Eta ekako ibilbidea borura eremaitaen ez dutenek denbora eskasia klaseko egitmo azkarregia edo haientzat gaueko klaseak ez zirela egokiak zirela ejan dute Eta Kiroletan, orai eskuhuska trinketean baigoriarak xapeldun atzo, eskualeriko xapelketako finala ereman dutez agersegiko ah, Xabi Alkasena eta Patrick Ozafrenek bakeko Mikel Poitz eta Ion Iturberi nagusitu zeste, behogoi eta hogoita zazpi Patrick Ozafren eh, entzun behar ginuen baina nikusisten orea ondoko behisaileko utziko dugu. Eta pilotan orainoa txalde huntan superprestige lehiaketako bipartida izanen dira Donibane Garaziko garatenian lauonta egoiti, González Bilbaoren kontra eta ondotik hospital Hualtajiren kontra Hala, besterik ez gure berriak huntan bururatzen dira <tipasarra>